І дуже по дорозі. Раптом підіймаю голову, і прямо на мене колонами кіннота, точка, думаю, але мені ні крапельки не лячно, навіть радісно. Це ж зараз мене рубатимуть за весь бедний народ. І я спокійно йду. Виявилося, що то не кіннота, а євреї, що втекли з Терасполя. Вони сиділи на високих німецьких тачанках. Їх фігури були над кіньми, і здаля здавалося, що це колони кімноти. Євреї питали мене, хто в Терасполі. Я все, що знав, розповів їм. Спитав їх про червоних. Вони мені сказали, що, здається, червоні на роздільній. Це був сон, тяжкий і радісний, коли я йшов на роздільну. Йду по виємці, і що хвилі чекаю на смерть, бо ж нічого не знаю. Нарешті показалася роздільна. На станційному шпилі мав червоний прапор. Пішов дощ. Я радісно біжу вже не по путі, а навпростець, махаю руками, плачу й сміюсь, грязь налипла мені пудами на штеблети, але мої ноги здаються легкими, як пух. Підбіг до перону і впав на нього. До мене підбігли червонарми з командиром, товаришем Фіногеновим і воєнкомом товаришем Мінським Андрієм. Я сказав їм, хто я і маршрут повстанців. За ними зразу ж погналися броньові авто. Це був новий комсостав для нашого полку. Але вони не встигли. Моя нездійсненна мрія здійснилася. Мене записали в роту, і я став червонармом. Слідчий мене спитав. «Ви знаєте товариша Старова?» «Знаю». «Холм прислав бумагу, що знає ваше убеждення і соціальне происхождення. Ви свободні!» Я крізь туман смерті здивовано глянув на нього і так розгубився, що тільки сказав «Розрішите пожать вашу руку». І він її мені, що одним розчиком пера могла послати мене під холодні дула вартових революцій. На вулиці я здивовано дивився на людей, на будинки, і не вірилося, що я вільно йду по залитому сонцем бруку і кусав губи, щоб узнати, чи не сонце. Наче народжений у друге ходив я по місту і слухав щасливі крики птиць у сині над золотими дахами. Любі більшовики, значить у вас є правда. І Бог у друге обдурив мене. Прийміть же мене в свої світлі ряди для останнього штурму. Тепер «Я навіки ваш!» І я пішов до своєї частини. Цей полк був зовсім не такий. У нас співали «Ще не вмерла Україна». Казали не товаришу, а пане. А тут усі товариші, всі такі рідні. І мені так радісно співати з ними «Інтернаціонал». Тільки іноді, коли ми співали «Інтернаціонал», Воєнком кричав на деяких червоноармійців, що в них дуже дерев'яні лиця, а треба співати натхненно. На зборах воєнком висунув мою кандидатуру до культкому. І червонарми обрали мене до культкому. Одного разу я писав відозву, чому червонармам треба ходити до свого клубу. А в кінці додав строфу із своєї поеми «1918 год». И будем мы идти вперед с кровавым флагом, Где в солнце новых дней С амглою бой кипит. Застонут камни гор Под нашим гулким шагом, С протяжным воем Зверь в пещеру убежит. Военком Андрей Минский Прочитал відозву и питає меня, А это чьи стихи? Может быть ваши? Я сказал, что це з моей поэмы. Він тогда схопил цего листа, Побег до своего ад'ютанта и кричить: «Какая у нас могучая поетична сила!» Він був такий ентузіаст цей воєнком. І так усім захоплювався. Він був молодий, стрункий і гарячий, у шкіряній курці, з лахматою шапкою і маузером. Чомусь нагадував мені анархіста. У нього була така рішуча і романтична походка. Він завжди дивився трошки з-під лоба, і коли говорив до Червоної армії у клубі промову, то в перервах його промови йому завжди грав оркестр. Це його підносило. Він так чудесно откидав з лоба своє буйне каштанове волосся. Ще він любив чомусь гіпнотизувати бандитів, хоч і з цього гіпнозу, звичайно, нічого не виходило. І тільки доводилось вживати більш рішучих методів. Був кінець квітня. Поляки почали наступати. Під їх тиском наші частини захиталися. Обози вже в паніці добігали до Терасполя, бо в тилу лютував Тютюнник. Примітка. Тютюнник Юрій, генеральний хорунжий армії Української Народної Республіки, начальник штабу Григорієва, з 1924 року проживав на Радянській Україні розстріляний у 1929 році. З приводу цього в нас був мітинг. На ньому виступали й жінки, робітниці Тераспольського жінвідділу. Було радісно і бадьоро. Виступала повна і спокійна жінка. Вона без захвату говорила, що ми в деяких місцях уже переходимо в наступ, що тривожного нічого нема. Після неї виступила дівчина, вся в чорному з таким же, як у воєнкома, розпатленим волоссям, що вона його таким же жестом откидала назад. У неї були старі покривлені черевики, але вона на це не звертала уваги і говорила. Вона сказала кілька слів, але вона їх так сказала, і з такими рухами, у неї тонкі, бліді руки, що ми всі посхоплювалися з місць і громом оплесків вітали натхнену дівчину. Я бив долонями до того, що вони в мене стали, наче, Огняні, після мітингу до мене підходить червонарм. Тебе кличе воєнком. Я пішов. Але я не знав, що треба стукотіти в двері, а чинив їх просто так. На ліжку лежали воїнком і та струнка дівчина. Він спокійно встав, поправив на собі одежу, а дівчина лишилась на ліжку, тільки закурила цигарку. Воєнком одрекомендував мене їй. Знакомся, Ольга, ета Сасюра. Світіла нашова палка. У Ольги було тонке, аристократичне лице, темнокарі очі були туманні й глибокі, а на губи їй мені було соромно дивитися вони були такі повні, червоні й страсні, в мене аж мурашки по тілу бігли. А я почав їй захоплено розказувати, як я мучився у Петлюрі, як я рвався до Червоної армії і яким неможливим, здавалося сном, що я буду колись червоноармом. А «Мені іначе сниться це. От я дивлюсь на вас», – сказав я Ользі. «І ви для мене не ви, а вся червона армія». Вона попросила мене читати їй вірші. Я читав їй вірші, а вона дивилась на мене мутно і згадково. Але мені треба було швидко їхати до Одеси по командировці, і я попрощався з нею. Вона мені так гаряче і нервово тисла руку. Прямо тонула в мені очима і казала «Ми ще встрітімся». «Мы должны еще встретиться».